Bermula bagi Allah daripada wajah Dia dan darah yang harus bagi Allah daripada tangga, namun wajin dan awat itu bahu penangia akan kekalau yang mengin dan akon tan alimud dapida. Tak pasti apa. Tanah dimana diah alim takhlih sih akhi tidak Wajib ada kita semak nafas. Wajib kita yang takik. Wajib kita semak dahulu. yang takik pada taknya tidak ada. Aduh Jadi takut bayar takde jalan ini turun bumi, jalan kita damping jalan petronas, suka kita takut bayar bayar yang entah nah, tu. Nah, untuk ugu, untuk bayar lebih, karena kita nak teriak tak tak buruk pun tak, tak semua kita nak teriak bayar lebih. Jangan biar kita tak luhurkan, kenapa harus cara yang berhati-hati satu demi satu dari pada diri kita, kenapa harus cara? Jika kita tak luhurkan dan cara, kenapa harus dalam membaca Saya di sana satu memberinya, setelah kita ada luhur memberinya dari pada percaya yang membaca, berusaha membaca semalih yang membaca dan kuasa. Boleh yang membacakan bukan, no. maka maka di sini lah dia membandar jaman bujuk percayaan taksi. Ah, Osteriaknya ini percayaan taksi ni, salib itu berjilat dia, jatuh bukan. Tukok kalau dia membaca semula, salib itu ceria dia, semalih itu terbaca. Ade, jangan jemputanu, maka rendah. Jika takut, jika bila bila tertutup, hidup kita baca kita sekejap juga macam begini. Nah, demi dia lek malaysia, anda kau perlu membatu anda lek malaysia. Jika kita maju siap bahasa Malaysia kita, demi juga tidak ketinggalan di ini, nanti kita akan tahu susahnya membatu apa semua kita. Bila kita berpikir, kita juga berpikir satu Itu aku rasa lah Lui Sabah, nanti loher, bahru, nanti loher Berbualan, nanti loher Itu lagi aku rasa Pada kita juga berpikir, aku berpikir satu Tapi kita juga berpikir satu Aku juga berpikir satu Berbualan, aku baca Aku juga berpikir Itu lah selalu Apa yang aku bisa? Dia ya, belum kita tahu ah, okay. ah, so. hmm. dan manusia akan dihidupkan oleh Allah ya maka masa Allah dia akan disenyanya sukses. Ah. Adili ini tadilah di hadis ada al-Qur'an di akan ditawar mendalam bahwa pun dia akan yang mustahil pada tak mutadalaknya inna ma mahalla at tawdih mustahil at sah azza billah ah apa makna mustahil anda tak tahu dah wa Dan telah dan setelah rasul itu ilmu la ma tabi yanwar anhu huwa asmani a'da al mustahil fi aqdihina inda ma ta'rifa da danna innama qulu bina dawwah sama ma laa jibatun bi duuni ta'lujina ma wa ya taqawwa bi na'i athaw ma laa yatawallu fi aqlu wudhuu haa sa'adaan ma'naha jibatun bi duuni ta'lujina li al-barami a di mana tulis dengan dibentukkan pakeh mana biasa sewaluni orang tersebut? Di mana tulisannya dengan pakeh untuk pakeh mana mana bentuknya biasa sewaluni maksud pakehnya? Selagi, ah selagi awal mak pakeh di di mana pakeh untuk makuku? Makuku iaitu biasa sewaluni anak jadi nampak dah dulu pasca dulu PN Barat bina apa? Biasa tower. PN Barat bina masuk tu dulu baru tower. Bangunnya sama sahaja. Padanya di tarik keluar jelas. Setelah barangnya telah sepenuhnya, di bawah mana seperti barang yang telah sebelum dia atau barang tanah lima paen alam akunya nah seperti barang lima paen lima makukum yang telah sebelum nah, dia pada tarikh yang jadi. Jadi tak payah cakap aje, mudah kalau kita banyak mengkritik dan hak baca biasa sewaru tapi unit ini hak baca biasa sewaru tapi dengan dan itu jadi nah itu apa sebab nak tak ni barang yang tak mungkin tak perlu ganti pada akhir kan itu ma la asalah warasil ahli wujuhuhu Barang yang tak mesti, boleh jadi pada akhir tu, ada yang boleh melarang itu. Tak boleh jadi, abg. Aku tak boleh saya lagi, bersebut mengangguk. Barang yang tak boleh jadi pada akhir, Adanya Atau pengikutnya, tak boleh jadi, abg. Tak boleh jadi tu. Ah, Terus, kibalenya tak hit. Nanti lagi kita ambil tulis. Nah, abg. Dia belanja pasangannya Barang yang tak boleh jadi adon dan tak boleh jadi tunggutnya. Nalai jadi tak bertingkatnya. Barang, buat tanya. Ta nah, barang yang tak boleh jadi gua. Khususlah saya katakan barang yang Tak boleh jadi gua. Kita tanya. seperti yang Allah Taala. Barang yang tak boleh jadi adon tak boleh jadi tunggutnya. Yang ini kalau saya tak menghasilkan Itu bagi masaknya Hmm Itu yang harus itu Bepada tarif Nah maka menjelaskan Burayanya tanggung ke dalamnya Terhadap daya tim awam Nah Pas betul tiga yang ada Sarap-sarap bagi masyarakat Ini barang yang menjelaskan hati Itu tanpa yang ada Itu suatu asa yang tidur Itu nak Memulang ke sana dan bagi itu pada katang fiqih. Ya huwa daini al-muhdir. Muhdir itu maksud maksud wajib dua bahagian. Yang pertama daruriun ada namanya tahir daruri, istihana wajib daruri dan kedua yang batalah. Tadi semua orang nombor tak ada kata Mala yatadu Tula nombor Wakti lalini Tadaknya natang, ni tak banyak pada dalu Nah, dupa kata Baya natang Baya natang Bila baya kat natang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Punah pada waktu satu, satu punah pada dua, tu makin asalnya baru itu. Entah nanti, entah musnahnya baru. Bagi tu bagian musnah itu, tak tak boleh jadi, asalnya tak boleh jadi punya. Bagi itu tak dapat lagi tu. Ia bangsa latar, so entah bangsa pada itu hidup tak baswak, tidak menjadi. Mana seperti tak boleh dilihat ni dari arah saksi waktu kunci. Seperti ini boleh dilihat ini dari sasaran dan bingkai masal. Bising apa? Bising Buatak Dianja Aku nama Tunggu diri Dari pada gerak Dan dia Memahami Semua kali Haa Kita juga kita Kita tahu Kita bayangkan Tak sebayang Dari politik Tak sebab Tunggu Terbayang Kau tak sebayang Bayang Yang pun tak sebayang Kita nak Mungkin Mana Aku gerak Tak Dianja Haa habis jadi pada penampaknya, saya memang dia, saya memang dia, itu masalah harum. Ini bukan satu diri yang cinggung dari sabar gerak dan dia, masalah. Betul diri, saya memang pernah Betul menunjuk diri, saya memang cinggung diri dari kadar gerak dan diam. Nanti mencari. Jadi, saya kita sebuah sasa diri masih cinggung diri. Salah satu ringkat kunci orang dua orang dia. Jika salah satu daripada dua atau dia, jawabnya tidak kedua. Jadi ada dari dua tak dia, jangan tunggu dari pada gerak yang dia, tunggu dari pada gerak yang dia. Maka begini tunggu begini lah memperiksa. Tunggu dari pada dua yang dia, karena sudah tunggu dah lima tahun, jauh hari tidak Nah, tempat kita nak saya dekat kebalu. Nah pasti benar, satu benar dia kata mengenai jujur memang satu jujur. Nah mesti seperti batu dan terbang dia ada dua. Nah satu kita nak angkat nah, ni satu betul. Inada. Nah cara itu semua saya dari batu dua kejadian sudah. Salah lagi dia. Ini apa ni? Jadi itu tuh ini tuh hari daripada gerak dan dia ini terjebak. Salah betul. Oh, tak mustahil. Hanya daripada tuh mustahil itu ini tuh tuh ini hebat. Ah, tak disudut. Kita katakan hari ini hebat. Jadi daripada gerak dan yang sangat banyak itu terjebak. Tuhan Allah tak ada daripada gerak dan yang terjebak kan mas? mana Allah hadirin tu? Makcik kata macam macam tu, suni hadirin. kan mas? suni hadirin dari pada dua Kalau kata suni Allah dari pada dua tak tahu. Nampaknya macam kita Allah hadirin. Macam kita hadirin tu? Kalau kata orang, nak berhadir, apa nih dia tak geruni dengan makhalafah Allah memberikan Allah takdirkan akan makhluk ha, bagi itu. Nah, cuma Allah bentuk dia. Nah, itu kata berfirman Allah bagi yang makhluk dia menghadud itu pilihan Allah tu. Nah, uh, ha, bukan dipulih. Nah, bukan anak bukan dipulih. Nah, kalau tidak ada ketentuan, nah, pilih gerak dan dia masalah itu mustahil itu dia belakang oleh dua dua selanjutnya teman-teman ke dalam dua teman-teman dalam dua pergi, mari semua ke dalam dua dan dia ada jauh pada dia nah, dia menang nah, dia menang mana bergebar yang tila dari jauh kepada kensi, teman-teman ini dia jadi nah, teman-teman dia tetap, teman-teman Bergerak, berpindah dari satu tempat ke arah jauh ke pergi. Ah, nah, nah, nah, nah. Ah, bergerak dari arah bawah ke arah atas, pergi ah, Turun-turun, bergerak tinggal dari atas, turun ke bawah. Ah, gerak. Ah, turun, ma, tergi, mari, gerak. Kenapa ni? Semuanya pergi mali itu gerak maksudnya dua. Jangan jadi berhenti daripada gerak dan yang mesti. Manak bilik tak kuning dari pada bilok yang biasa. Sebaliknya Allah Ka'anat buat jadikan biliknya sebagai bilik sendiri tak ada senang memangnya bilok yang juga tak senang memangnya turunnya tak senang memangnya tergembalik. Alih bilik. Apa tu bagi Allah berkata balas kepada Abdullah Abu Bakar nah apa makna salah daripada nah kata itu tidur makna tu nah dia baru dia tak boleh ah saya pernah hadis dulu buat jadi jadi mesti Karena kita kerana bukan buku saya panjang saya lagi ada jadi tidur dia oleh dia mesti lah kita kebahagian al-janani di bumi masalah tak mana dalil wajib wujubiatnya ada bukti la ilmu amal fara'id ada tak itu ada itu wajib kan mana lu tak ada alas ada datang dari tuhan sama nak ada tak itu kan ah begitu satu wajib mustaqil daruri barang barang ni tak boleh tak boleh jadi pada akal adab tunggunya teman manis tak ada barang tak tunggung pada akal tak boleh jadi pada akal sungguh dan adab tunggunya nah maka itu dulu ada nyatak kadang-kadang titik boleh balik nah itu dia senang jadi beruri niat dua warna diri yang akal pun dia ada sorga wan mutahiyyan nazari maka la tata'ali ka duri lan azru wasjud wasbillah ali barang mutahiy yang berhak kepada titik dan, nah, ya, dan amdal nah ini test dari kunahu jam'in samtina nazari tudasar musyputu nazirin bagi Allah taala Bukan okay, kita dapat berkata mengasih Tama-tama saya akan La ilah adnallahu wa'adha Bukanlah Dari kata Bukanlah tak ada yang Tentu-tentu Tidak ada Tuhan ala kan Allah Orang yang Tidak ada yang Tentu-tentu Nah pasal malu Bukanlah -la terikalah Tidak ada yang Tentu-tentu ala itu kita tak taknya putus masalah ketuhanan dan kemustahil. Nah itu mustahil betul Allah tadi saya nak tulis. Dia ada bagi Allah. Tak ada kuasi bagi Allah. Tak ada kuasi tak mampu wajib. Nah difahamkan itu tentang kemustahil. Kamu kena senang betul cari. Nah seperti yang penting bagi Allah Taala, bagi yang tak bahagia juga. Jadi, apabila orang yang tidak tidak mampu cari, tampak cerita kat dunia tu. Jadi, dia ummah madzahil dia ajak kata makzahul cari Allah pada yang takde. Ummah abdi dia ajak kata abdi cari Allah. Jadi. Ah. Maka dia kata-kata ini Tuhan betul-betul Menanggap -betul, ini dia kata-kata Kata-kata itu Tuhan tuh. Nah aku dia lah Tuhan Maka tuh, aku dia Tuhan Aku juga kata-kata Tuhan nah, Aku juga kata-kata Tuhan Aku juga kata-kata Allah Tuhan Aku dikari dia Nah aku dikari dia Nah dia kami dikari dari Allah Nah itu nah, dia Dan nanti kita yang ini Cari nah, Allah Tuhan Zakat, eh. nah Zakat eh. barang yang tak sah dilihat daripada asal adanya dan pelindungnya ataupun barang tak dibenarkan pada asal adanya dan pelindungnya. Apa nama? Asal adanya dan pelindungnya tak benar pada asal. Maksud nah, maka cari Allah Taala nah, dan berpihak pada balik. Nah yang mungkin dasar ini sah. Kalau begitu, patolah, patol maka dapatkan ilmu Quran saw. Ana menuntut ilmu ibu. Nah maksud maka dapatkan ilmu benar saw. Bahwa setiap satu di <Gül> mana ini termasuk salah satu ia satu daripada apa punya ilmu ini di mana bagi ibu ini laa al-aabid wal dhaati wal mushahih ataupun mencari habaca wal isthahi jazis di jam'i satu daripada tadi jam'i yang pakunya tuknaum terdapat di ya yurid li wahidi tuknaum ula tuknaum terdapat di tadawuha ha nama Baru ring, ah, yang katanya fitnah, kalau baca baru ring dengan baru ringing, tak bolehkan asal tu. Yang katanya fitnah, asal tu tak ada apa. Eh? kita nak kata maksud dengan kontroversi, cuma baca baru ring, Daruri baca baru ring, kita boleh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 yang kedua, dua na dari yang batu magat, yang batu kisi banyak pada kisi ini. Jadi perjanjian dan itu kita boleh kumpulkan. Yak yak satu kepada tisu tujuh dua dua kemana kita tisu tisu dari Ambil tisu wajib sebagai hari-hari tu. Yak yak satu itu tujuh dua ambil tisu untuk kiri lu. Jadi enam. Bagi kata perjanjian yang tiga tuh. Kalau jaminan itu semua itu ah kita tuan ah kita tuh abang ah semua tu dia nak tambah dia mana wajib joruri wajib ngori tak boleh joruri tak boleh ngori tak joruri joruri ngori tak boleh wajib ngori dan tuan telah lalu ke Ah, buat misal pun misalnya mau, mau asyik dah setahlat setahlat misal wajibologi tak boleh misal, ah, misalnya wajib apa sahijah, ah, misal wajib nazarin, ah, misal jazit nazarin itu sama-sama senyap sila. Alladzam bohum, telah berkata tulis semua semua ulama. Walun -um kuni Tansi bulu akhsa Mestala sakit Dan mungkin Ulu wakmukal Belum dasar Kemukal segala Bahagian yang Tidak itu Belum dikabinya -ah, Tansi Dihara Kajian Wakukum Mungkin Wakmukal Dengan Serah Dengan Dengan Dengan Dengan Pemisahan maksud ke, wajib pemisahan maksud Mustahil pemisahan maksud Dan Jaya di asamah satu Pemisahan maksud Balaaman ada yang berlaku Kalau wajib Masyarakat Wajib itu ialah Al-Qadu Lagi-anji Ketawa wajib itu benar-benar salah satu daripada dua, dari pada harapan Salah satu daripada gerak dan dia. Jadi salah satu ular dia ini tidak penting. Salah satu dengan tak tertutup. Nah, salah satu dengan tak tertutup di Di mana bilik tu ada? Mesti salah. Nah, apa nama? Tahu. Sedana. Nah, dia kita nak leci berdua ni kena duduk bersahaja dulu. Baru baru tu ibarat. Satu duri nasi, satu duri jaring berdua kat. Nah. kalau dia satu duri tu, dua kali tajam. Dua kali tajam. Dia ada eh tak ada duit satu ni, dia pandir, dua tak pandir tumis, dua tak pandir. Namun tadi Balik betul kita tak ambil dulu satu diri perlu lagi bulan lagi semua ada buah semua buah kebudak dia tu panjang tu tunggu tak boleh habis dia sekali duit pun seruk semua biji tak boleh nak dia perlu 2 4 5 sekali untuk semua nama dia sudah tak ada di mana lagi jadi kita nak ikut dulu kita tak boleh satu diri, buanglah buangan. Maksudnya, satu diri, buang lagi buangan. Ah, buang lagi buangan. Saya maksudnya, maka dah berdua, saya dah berdua. Ah, betul mana mana kan? Ah, so mana mana? Ah, tu mana data itu ah, aduh mana? Salah satu daripada keruangnya harga, harga lebih lima ratus tu nih. Ia adalah satu masalah penting. Soal masalah itu, masalah itu itu ialah kulum guna, kulum guna jamiat. Masalah itu itu ialah tuni yang diri daripada kedua ini, tuni yang diri daripada kedua ini, nah, tuni yang diri. Dari pada Tuhanmu dari pada al-qur'an yang harus disuk, janjianmu janji kata jelaslah mudahnya. Dia sebut betul, ah, dia sebut betul. Kalau sama-sama sih, sama-sama kalah juga itu. Kuat aja hidupnya, alhamdulillah. Kuat aja hidupnya, alhamdulillah yang dia juga itu beginilah kedua-dua gerakan itu mesti di fikirin. Nah, betul tak Jadi kalau kita bersolat, Seluruh dunia ini diri dan jumaah daripada gerakan waktu itu janya. Pertama mesti ayoqada seperti juga ketika ketika di minha halih berfikir kedua-dua gerakan waktu itu pada diri. Nah, pada fikirannya. Nah, pada fikirannya. Jadi beritung kedua-dua jenjian kita sendiri mustahil. Jap kedua-dua jenjian jap mustahil. Kalau Yesus mesti salah satu. Ah, mana tidak tentu Ada yang harus walaupun Yesus dan yang harus Yesus tubuh, budi, hina, naik dan itu satu salah satu. Tapi salah satu dari sumber terluarnya cara-cara suku, ada salah satu makanannya, apa dah sahabat, apa pembelok ilah-ilahtahmi tak, oh, siannya pembelok ilah itu ahadi, masih pembelok ilah, jadi pembelok bagi tubuh tu, jadi ya kami pembelok ilah bagi tubuh, mana tubuh semua dah dibelok taraf na di dalam maksudillah makna mari menyapa boleh jadi kepercayaan ha. an ah, tu mu ah, tu ahadihim taqitu di salah satu daripada dua harga, -tuh, hal -tuh harga jalan -jalan. itu hal tauhid terhadap ahadihim muhajjanah hal ke ada salah satu dengan tak kumpul, tu ha itu ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni anda dua-dua mesti sahij, bila pun dua-dua je, mesti sahij. Tidak semua mesti sahij. Terlepaslah si salah satu dengan salah satu, kita ber salah satu nama Satu tentu nama-nama itu itu, seperti nah, tentu untuk dia atau tentu untuk dua orang. Jangan misalnya kalau tak berseorang, seorang mana kita nak berdua lah. Nah, lah? Bila kita berdua, ya. Nah, Nah, soja -soja, mesti salah satu Daripada Bakus atau satu nah, Aku mesti salah satu Bapak nah, berdua kali Bakus ojek, satu ojek kali Semua orang salah satu Aku mesti Kalau so, nak mana nak mana, macam ada Harus nak pulih Nak pulih ke bakus saja Nak pulih ke bakus saja Itu jadi Anak satu kan, pilih pulih ke bakus Nak pulih ke bakus Ada kesalah satu dulu, dua, dan 1424 itu tuan maksudnya nanti aku lagi 200. Ah keadaan kita nak itu bila kita cuba ya pasti kita salah tadi daripada. حاله ادرس تطور حاله واحده harus ganti dari yang satu lagi. Um, nah, Anak tabik dua, dua punya tabik yang tiga puluh. Supaya satu dengan khusus itu harus. Itu bahagian perusahaan makcik. Karena di dua itu tujuh puluh ringgit ada pernah dulu. Nah, hari ini kita jadi jenisa jadi enam puluh ringgit. Dan mikro kawin yang sama. Karena dan di sambil kawin yang tujuh Ha ah ha dia menjadi macam tu. Ada projek ekuatori digelar khatulul bian majidul. Nah, nah. maksud hmm, tu dia projek ataslah. Ha ha nah, kalau atas ni dia uh, istana tu nah seperti itu Allah hmm, taala. Nah, habis dia tu tu tambah nah nazari. Dah betul ah tu dia Lapan lagi hari lagi, nanti awalnya, awalnya dahulu. Abi, wayan baru minyak mina tu dihadiri ajan. Apa kita dapat dan sayur dia, sayur dia itu pada satu hari. Kita dapat jerak sayur dia itu pada hari kedua, kedua, kedua Allah sayur dia. Dan kalau dia boleh amati anak Dengan harap Dengan akal nah Dengan umum dia dia Dalam umum segala umum Akal yang Itu akal yang Keputun Kena amat Kena amat Kena Kalau dia Udah amati Dengan umum Sejauh Nah, Kalau Kalau Kalau Kalau Dia Dia Dia Dia Dia Setelah Dia Kena amat Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Sebab kau Kalau Dia Ditu Dia Dia Tuhan melihat haram ini, kerana bahwasannya haram. Saha Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, si anak yang kita tahu bahwasanya anak pertamaku, anaknya ada di atas ini, pun dah tak salah, anak budiah tak. Amal benar seperti ini hujung berikutnya warna hijau, warna biru, warna jadi, warna hijau, hijau, warna hijau, warna biru, warna jadi. Selesai lah pasangan itu. Ah, kalau itu mahzoh, kalau tak mahzad datang Ah, dapat tak mana datar, buah balaloknya apa saja. Di mana ini bagai pelaku. Allah yang maha atas maklum, al-ilmu diwajibkan, jawab diwajibkan, dan ujian diwajibkan, dan ujian diwajibkan, dan ujian diwajibkan, dan ujian diwajibkan, dan ujian diwajibkan, dan ujian diwajibkan, dan ujian dengan masyid Bagaimana wajibah Tidak, kenapa itu Tidak, kenapa itu Tidak, kenapa itu Tidak, kenapa itu Tidak, kenapa itu Dia tidak ada Ini berlaku Atas wajibah Asyid itu ialah Tahbur dengan wujud Bagaimana wajibah Tidak, kenapa itu Dengan masyid Bagaimana wajibah Harus Segala pertanyaan Harus Dan Dan juga Segala pertanyaan Tidak Nah, Tahu waktu itu dia bernama asar. Nama kalau tak ada waktu dia tak ada asar. Oh tak ya. pergi ya, boleh ya. ya. ha, mungkin. Ah boleh-boleh jangan gitulah kita nak raih kecacahan menzalayah itu boleh sekali dia boleh fikir siapa. Yang mesti kalau kita tak mahu ke apa juga waktu itu dia tetap zahalia kepada satu ilmu. Allah wabarakatuh kepada kita semua. Nah, jadi so Allah oh, oh, untuk jalan Tuhan betul tak dihakungi di satri. Di sana betul taknya aja. Kita tak tahu cara cara jalannya. Ya, ya, ya. Nah, memang masuklah tu dia. Masuklah mesti ada mesti kita tak jadi engkau di saya ini tak. Abik keluar kandang kita ya. orang awam dalam kita tak ada ilmu yang dimana ini tak. Nah, bila terbawa bila kita kita menjadi orang kandang menjadi lupa bila salah pada perkara pertama nah pada perkara kedua bila salah maka itu tidak diterima nah sebab itu dari dia berkata dengan amanah dengan ini kut dia ada nah ciri pertama bismillah auhu suami zuha ni rubbi bi jadi itu itu dari waktu pada waktu tadi Allah masih takut takutnya Barang yang mencari Atau Allah juga barang yang istri. Mana Segala kita apa? Mau belajar dengan bayar Tukar-tukar Barang tukar, yang takutak Menurut nah, Dengan segala yang berbicara Tukung Atau waktu Mencari jatuh Tukar Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan tuan -tuk -tukar, tukar, tukar, tukar, tukar, tukar, tukar.